Ološtovani gledalci, assalamu alaikum i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stazama plementosti. Danas ćemo razgovarati o jednoj od nedostataka, odnosno o jednom grijehu i ružnoj osobini koja se, nažalost, nalazi kod mnogih muslimana. govorićemo ćemo o grijehu zbog kojeg je Allah Žršanuhu do sudnjeg dana prokleo i izveo iblisa iz dženeckih perivoja. Pogađate, govorimo o oholosti. Nažalost, svjedoci da je oholost prisutna svuda oko nas. Nje, nažalost, ima i među muslimanima. Svako od nas se možda ponekad nađe u situaciji da prepozna jednu takvu stvar kod sebe, pa je možda ova emisija prava prilika da otkrijemo takve stvari, da saznamo koji su putevi, koje su posljedice primarno koje takve stvari nose sa sobom po pojedinca i po društvo i na kraju, da se uputimo na one metode i načine kako da se oslobodimo ove opake bolesti. Po običaju sa nama u društvu je naš uvaženi profesor Abdusamed Nasu Bušatlić kojem želimo dobrodošljicu i assalamu alaikum. Alaikumussalam, bolje vas naš. Evo profesore, spomenuli smo da govorimo o jednom velikom grijehu kojeg nažalost mnogi ljudi nisu nisu ni svjesni, ne primjećuju ga ili ga da kažem omalovažavaju, iako je nažalost uda oko nas budući da smo kompletnu kompletan serijal, kompletnu emisiju, odnosno serijal e, izdanja stazama plemenтости koncipirali na e, izvorima, odnosno tome šta Allahova knjiga i Sunnet Allahovog poslanika ali i selam govore da tu temu, evo možemo za u da spomenemo neke od e, da kažemo najmarkantni ajeta iz Allahove uzvišene knjige koji na, nas nas na ovu na ovu problematiku holosti. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ako što se tiče te osobine, te negativnosti. Kod čovjeka mnogo je kuranskih ajeta, naravno, zbog težine tog grijeha, Kur'an kur pridaje pridaje veliku pažnju tom grijehu. Skrećući pažnju na njegovu opasnost. Mnogo je kuranskih ajeta kažu koji govore na temu na temu oholosti. Ja bih recimo za početak spomenuo kuranski ajet koji je u stvari kuranska dova ili dova Uh, Muosa alayhis salam. Pa pazite Musa alayhis uči dovu ali uteče se Allahu dželle od oholosti, odnosno od postupaka oholih ljudi. Pa kaže Allah dželle šanuhu e uh, u suri al Gafir ili al ona se ima dva, u stvari ima dva imena, al mu'min al Gafir, وقال موسى rabbi I Musa reče Mo, mo, e, molići svoga gospodara, e, molim gospodara svoga i gospodara vašeg da me zaštiti od svakog oholog od oholog čovjeka koji ne vjeruje u dan polaganja računa. E, zanimljivo je, dakle, Musa, le i selam, ističe ovdje jednu osobino oholih ljudi. Ne, ne vjeruju, ne vjeruju u, sudnji. u sudnji dan. To je jedna od osnovnih karakteristika i osobina i svojstava ljudi koji su oholi. Oholost je dakle negacija odnosno ljude vodi u nevjerstvo, na u proživljenje. Ne vjeruju u svinu polaganje računa. Da dakle, neki ljudi to otvoreno svojim riječima nagiraju ne negiraju i pokazuju neki opet svojim djelima javno se ne znešnjavaju i da, da recimo ne vjeruju u sudjih dan, čak šta više javno govori da vjeruju. Da vjeruju, međutim, svojim djelima, svojim postupcima, Kazao. očigledno pokazuju da oni apsolutno ne misle na polaganje računa niti, niti, niti stajanje pred Allahom Đelešanu. Zatim, u suri Nahl, zbog uh, ružnoće i odvratnosti tog grija, Allah Đelešanu kaže, inna Allah ne voli oholi. Allah ne voli ho, dakle ko želi da ga Allah voli mora Moram biti ponizan. Mora biti. A želi da ga Allah mrzi, da bude, da bude daleko od Allahove milosti, onda neka bude neka Zašto? Zato što ohol čovjek, zato što se ohol čovjek eh uh, osjeća neovisnim. Neovisnim od gospodara svijetova, a ne od ne, ne ne samo od ljudi. Svjedo doko njemu Tako je. Svejedno, svejedno da li, da li se on oholio zbog bogatstva kojih posjedi, zbog vlasti, zbog ugleda, zbog znanja i tako i tako dalje. U tom trenutku, u tom trenutku, on ne vjeruje Allahu dželle On se na njega ne oslanja, K njemu kao da ne treba Allahova uputa. Gospodara koji ga je stvorio. Dakle, on se osjeća neovisnim i pokazuje, pokazuje to javno. Dakle, zato to nije svojstveno čovjeku. Šta šta on pokazuje time? U stvari, eh, eh, oholost čini čovjeka nesretnim na dunjalu koji na heretu. Jer to gospodarost svijetova ne, ne, ne treba, njemu ništa ne smeta kad se čovjek oholi. Samo ne je čovjeku kao stvorenju da bude tako da, da, da se oholi u odnosu na svoga, na, na svoga gospodara i odnosu na druga stvorenja. Da, da. Jer si ti slab i si čušan kao i, svi, kao i svi drugi i potreban Allahove milosti I Allah ovog voćstva i upute u, svako, u, svako, u svakoj situaciji. Jer kako smo prije govorili uh, u hadisi i kuciju što kaže Allah Đelešanu? Uh, kada biste vi svi ljudi i džini bili kao srce najbogobojaznijeg, najpobožnijeg čovjeka, onaj koji je potpuno predan Allah Đelešanu, a najpredanija srca su bila srca poslanika Allah, poslanika, Allah i poslanika. Kada bi srce svih ljudi i džina bilo takvo, kao srce najodabranijeg Allahovog roba, Muhammada s.a.s. ništa to ne bi povećalo Allahovu uzvišenostniju uveličenju. A kada bi srca svih ljudi i džina bila poput, poput Iblisa koji su uzovali poput šeitana, to ništa ne bi umanjilo Allahovu. Veličin. Znači o, to, o tome se radi i zato u suri Al-Bekara, nadovezujući na se na ovaj, ovaj kur'anski ajit i suri Al-Gafir, u, u, u suri Al-Bekara, u trišvetovom ajitu, Allah će nam govorići o Iblisu i o veličini čovjeka kao ličnosti kad je Allah naredio Melekima, među kojima tada Dotada je i Iblis bio sniman jer Allah ga zbog njegove pobožnosti uh stavio društvo meleka počastio ga društvo meleka pa kaže evo id kulnalil malaike li adama fasajdu illa iblis aba wastakbar wa kana min al i kada su mi rekli Melekima, poklonite se Adamu svi su učinili učinili mu sećdu seždu naklona Meseđu Ibadeta mm -hmm. koja čini samo Allahu džel našanu. Svi su se poklonili osim Iblisa. On se odbio jer se uzoholio i postoje nevidnik. Dakle, u prvom ajtu se govori da, da je svojstvo oholi, da da, da oholi ne gira i sudnjih dan. Ovdje se govori da je oholos, dakle, osobina onih koji u osnovi nevjeruju. Ona je uzrok nevjerstva. Ne, ne, nevjerstva uh, kao takvog. Uh, zatim, u suri Araf, Allah džel našanu Kaže, inna ladine kedavu bi ajatina o stekbaru anha. Oni koji poriču naše ajete i ohole se u pogled. U pogledu Allahove upute, jasna uputa dolazi preko Allahovih poslanika, ali ima ljudi koji je odbijaju. Pored svih jasnih muđiza, poslanik s.a.v., Kureyšije su tražile Oholi koreše vođe, kore i nađi je tražilo i sve njega da pokaže određene muđize. Pa im je pokazao posl. Kada su to vidjeli kao on je sihirbaz. Dakle, on će naći neki razum. Ili Musala i sallam pokazuje jasne muđize faraonu. On također za njega kaže da, da, da, da je on sihirbaz koji obmanju ljudi ljud svojim sihrom. <totim> La tufettehu lahum abuabu sama i wala idhuna na djenneta hatta jeliđel djemelu fisa melehiat. Njima se ohlima nikada kapje nebejsa neće otvoriti pa pogledajte kako kako Allah Lešanuhu slikovito ovdje govori o veličini tog grijeha. Nema ljudske duše koja ne čezne za džennetom. Iz, iz kojega je onaj spušten, da da kažem protiran naš praotac Adem i i, i, i i naša majka Havva. Znači isterani su zbog grijeha koji su počinili u džennetu. Ibn Kaimel dževzi u svojoj knizi a مفتاح dar dar سعاده ključevi kućje sreće navodi mnoštvo razloga odnosno mudrosti koji se kriju u tome zašto je čovjek spušten na spušten na dakle to je jedna jedna od stvari jeste da mi ne bismo znali cijeniti tu vrijednost da smo ostali u džennetu zbog iskušenja zbog bolesti zbog svih belaj ako oznali čovjek na zemlji da ni da čovjek nije spušten na zemlju i dakle svaka duša čezne za nebo čezne za vsinu Allah kaže neće im se otvoriti kapje nebeza. Takvima oholim ljudima nikada se neće otvoriti kapje nebeza. I kaže, pogledaj, slikovit opis, prije će, prije će deva proći kroz iglene uši. Dakle, ne mogu. Dženet, oholim ljudima je zabranjen, zabranjen džennet. Dakle, nema načina da uđe u džennet osim da se vrati oκληlistskog vjerovanja o koji Allahe uputi da budu da da svoju malenko, svoju sićušnost i nemoć bez obzira koliko bili bogati koliko bi ugledni ugledni tako dalje. zatim takođe zanimljivo je da Allah ješao oholost u mnogim ajetima za ohole kaže da su oni u stvari neobični mada se kod nas prevodi taj izraz termin mujrim kao, kao što je recimo u suri junu 75. ajetu Allah Želešana, smo sna Musa i Haruna sa jasnim dokazima, sa našim mucizama, čudi čudima, fastekberu, pa su oni uzohol, i kanu menel, ve kanu qauman i postali su narod griješni. Zbog to Tako je kod nas, sve premđutim ovdje sa djerimet može prevesti kao zločin. To je pravi zločin, zločin prema samom sebi. Nema bit će zločina od toga da da da da staviš trebu poziciju, to je zulum, to je zločin. Koja ti, ne, koja ti ne pripada. Zašto se oholiš? Zbog, zbog čega? Dakle u stvari oholost je zabuda, umišljeno to je tlapnja, to nije istina. To nije, nema se radi čega oholiti. Ti si smrtno biće čovjek. Moraš se po... i dakle ni prema godu gospodaru svijeta nemaš pravo da se oholiš, a takođe ni, ni, ni prema ni prema ljudima. Znači Allah kaže uh, u suri Al-Fusilat 15. u 15. ayetu fa amm adu fastakbaru Što ste tići Ad, narod Ad? oni su se uzoholili na zemlji uzor i šta, šta su rekli bel gairil hak baš pravno su uzoholili kaže allahovo kao narod kao, kao narod kao skupina zbog, zbog svoje snage zbog svog bogatstva zbog vlasti zbog moći kao i danas kao, kao, što, kao što je što i danas situacija tak i šta su rekli ve qalu men ashad minna quwa men ashad minna quwa ko je od nas snažniji ko je od nas jači kazal ne znaju da je Allah koji je stvorio jači, jači od čovnij ja čovnij. Wa kanu bi ayatina yajhadu an sunagidali podice ushhad. Dakle, ovim primjerom i ayetima jasno je da je oholost jedan od velikih grijeha koji čovjeka direktno vodi vodi u dalja i istrvalju u spalju u Oholi ljudi svoje svoju oholost, u bolest koju nose, uzase. E, naravno pokazuju kod svoje po Međutim e, Svjedoci smo da ima nešto što je prije ponašaja, to je da se ta oholos pokazuje, čini mi se, prije toga na jeziku. Jedna izreka kaže da je jezik poput o neku kudljače koja vadi ono što je u loncu, u srcu. Jele? Pa evo, koje su to riječi, koje su to, na osnovu čega možemo prepoznati oholog čovjeka? Koje su te izjave koje on govori kako bismo ga mogli prepoznati? Na kraju kraja, kako bi mogli kod nas, ukoliko da Allah sačuva, imamo takve osobina, da, da prepoznamo i da se borimo s njima pa dobro dobro ste ovo poentirale da je upravo mada mada ohol čovjek svoj glas pokazuje riječ ma i djelima naravno ali ono što je u srcu to i to je i na jeziku čisto puta to, tako, tako bude kod ljudi ja bih ovdje skrenuo pažnju na nekoliko riječi koje je islamski učenjaci, kad posumu komentatori Kur'ana kad komentarišu naravno prije svega na temelju Kur'ana i Suneta, posle Neksa Selem, ovu osobinu i jajte gdje se spominje oholost, spominju otprilike se iz toga mogu izvući nekoliko riječi koje se stalno spominju kod oholih ljudi. Se. One, su One su dominantne kod njih. To su riječ, odnosno zamjenica. Ja, ja. Danas kažu ja pa ja kanji. Ja pa ja, jesu. Zatim, moje ovo je moje bogatstvo, moje znanje, moj trud i tako dalje. Ja sam to i uh, to meni pripada. Moje, tu, moje, moj, moje vlasništvo. Uh, to su odprilike riječi koje čim či spomenemo, je ja, l' uh, da svaki čovjek prepoznaje da je to, da su to u stvari riječi koje su povezane sa oholo, sa uh, I zato treba da se da, da da se utiče, mi niko ni od nas čist na kraj krevet od te od te Na ovom pitanju, to. to je. To je šeitan i naš na, na nefs, naša duša, navodi naša duša koja je sklona zlu, kako kaže Elasur i Jusuf, uh, riječi ja, ja, koje je prvi izgovorio tu riječ? Upravo Iblis, Iblis. upravo Iblis. I šta je, kako je koristimo od toga? Prokletstvo do, do sudnjega do, do, do sudnjega dana. Allah dželle šanu naredio naredije da dakle, kako smo malo prikazali mala ikmad učeno sve što i bliseto odbio zbog čega zbog čega zato što je rekao ene khayrum minhu ja sam bolji od, od Adama ja sam bolji od čovjeka zašto khalqtani min nar wa khalqtuhu min tin znači stvorio dva tri a njega od od ilovači njega njega od, njega od, njega od zemlji. kakva je to logika koji koristi Iblis. Otkud on zna? Zar, zar onaj koje stvorenje može znat bolje od stvoritelja da li, da li je plemenitija ili bolja vatra od, od, od, od, od, od zemlji? Međutim, nije to. Pojenta je ovdje što je što je sad uh, osjetio Iblis da je Aden, odnosno čovjek kao takav, kao zasebno i neponovljivo stvorenje, kao kruna Allahovog stvaranja, što je on bolji od njega. Što je on stvoren sa jednom posebnom, posebnom zadačom. Zato se on uzoholi. I dakle, zbog toga je protiran iz, Allaho, iz okrilja Allahove milosti. I do sudnjeg dana ćeo se tako. Nažalost, ovo je riječ danas koriste mnogi muslimani, mnogi, mnogi muslimanke. E, molimo Allah da, da nas sačuva, sačuva ti osobini. Ja sam uradio ovu. Ovo je moje dijelo, ovo je moj patent, ovo je moje bogatstvo. Ja sam ga stekao svojim rukama i tako dalje. Jednostavno, e, riječ ja, Na ičiš koji čovjeka prizvodi dakle tu oholost. Pomisao da je on nešto je bolji od drugog. Moje znanje je veće od od, od, od vašeg. Uh, uh, uh, moj doprinos društvu i, i i na bilo kojem polju naučnom je, već, je, je veći nego bilo čiji drugi. drugi. Posle mene je potop, bez mene pff, ne bi ništa funkcionisalo, bi, ili u firmi, ili u, u u politici tako dalje, ili u u, u obrazovnoj ustanovi. To je problem što se tada čovjek osjeti bolji od drugih, a nije tako. A nije to, nije to, nije to istina. To ne dolikuje čovjeku. To ne dolikuje vjerniku, one kome koji Allah On je skroman, on je ponizan, kako ćemo kasnije vidjeti. Evo recimo jedan hadis koji spominje bilježi imam Buharija. Ka neka što znači to ja. Ka neki čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pokucao na vrata i pita poslan selam ko je. Ka onaj ovaj odgovara iza vrata ka ja. A poslan selam na tog čovjeka ja odgovara ja ja hoće da kaže zašto to ja imaš ime svoje jer to ja to ja odma asociraju puči na na, na veličinu to su riječi koje izgovore oholi ljudi zato je od islamskog edeba kulture bontona ili tako dalje islamskog pona kada dođeš da se predstaviš da li razgovaraš preko telefona da li do, da da došao kod čovjeku u posjetu kući i tako dalje to je jedna obična stvar sa tim Ali ukazuje na jednu ozbiljnu osobinu. Na, na, na ozbiljnu osobinu, osobinu. osobinu. Zatim, sljedeća riječ moje, ja sam vlasnik određenje stvari. Jer ljudi se zaista, kad se osjete neovisni, poslano ako imaju vlast, ako imaju dominaciju u određenoj oblasti. Vlast je opasna stvari. To je put doholosti. Što je rekao Faraon? Okupciinom narodu Musa le selam sa jasnim dokazima poziva faraona. I oni nemaju dok, oni nemaju protudokaza, nemaju protuargumenta. Vidi da je to istina. Ali čime obmanjuje svoj narod? Okupni okupnu svjetinu, okupnu sveto obmanjuje svoj svojom moći i kaže elejse li, elejse li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri Zar meni ne pripada vlast Egipta? Kako vladar? U tom trenutku, u tom, imanje imanje. Efekat, ta iz, i, o, negativan efekt izazivaju ti riječi. Ljudi, ljudi kontoji, pa jes, zaista, on je vladar. On je vladar. A u stvari, musala lej se vam, tebi ne spočitavati u tvoju vlast, nego spočitavati oholos, spočitavati uh, uh, tvoj zulum i porobljavanje nepravdu koju, čini, koju činiš prema narodu. Ti si sam sebe stavio nea pijadestal koji ti ne pripada. Učinjuj sebe božanstvom i ljudi te zbog straha a ti imaš iste potrebe kao i svi drugi ljudi. Da. Pa svi kao i svi drugi, svi drugi ljudi. Dakle, eh, eh ta ta oholo, meni je se kasni nešto s faraonom. Tarija, odnosno to more za koje je rekao da je on vlasnik, nego ono progutalo, ono, ono mu presudilo. Eto ja nišao već. Vidiš koliko sti Vladartoga. toga. vidiš da si vidiš da si obmanut. Tako, tako često puta i mi. Ne znamo činjen te Allahu je blagodat volimo uživati u tim blagodatima. Volimo i bogatstvo, volimo i znanje, volimo i djecu, volimo zdravlje. Niko od nas ne voli da bude bolestan. Međutim, ne zahvaljujemo Allahu džel lešanu na tim blagodatima. Svaka blagodata od gospodara svijetova. Tela podari zdravu djecu. Velika blagodata. Velika blagodata. Ne da o Allah, da da insan ima samo jedno dijete koje je bolesno i retardirano. A mnogi od nas ima i takvu djecu da ti iskušenje do sunjevog dana. Eto to hoho, čime ćeš čime ćeš se ohladiti? Borba, borba do do sunjevog dana. Tada ćeš vidjet ko je vladar. I što ti u stvari možeš, šta ti možeš učiniti? Vjerni zbog toga kaže: Zdravlje od Allaha i zaganjimo Allahu na tome. atam. Deccu Allah podari od Allaha i meeta koji sam stekao to je od, Allaha, od od Allaha dželle bogatstvo ne jeći reči kao što je rekao, kao što je rekao Karun. Inna ma utitu ala ilmin indi Ja sam osteko svojim znanjem. Stekao sam sve i kakve kakve kasnije posljedice bila toga, kakva je kazna odnosno nagrada. Fahasafna bihi wa bidarihil ard. I mismo i njega i njegovu kuću i njegovo bogatstvo, jego imetak sve sve onaj uh, u zemlju, u zemlju utjerali. To je kazna za za za ljude i to je kraj, to je propast i poniženje i na donjaluku i na donjaluku priahireda. Za to vjernici trebaju zahvaljete Allahu džellešanu na blagodatima. Uh, kao što ovo je za ostaviti oholost. Poniznost ko je ponizan prema Allahu džellešanu, ko Allah istinski obožava i ko se njim pokore. On zna svoje stanje. On zna koliko vredi. A takav snači oholti prema ljudima. Bio on direktor, bio presnik države, bio, bio profesor i tako dalje, jer kao ko roditelj po vasom bio komšija, bogatiji nad, nad onim siromašnim i tako dalje. Musa i Selam zemlja predaj ima Moli Allah i ka obraćamo se odovi kaže dragi moj Allahu kako da ti zahvaljujem kad je tvoja zahvalnost takođe blagodat koju su meni podarili zahvalnost Allaha prema ljudima kroz izražena kroz neizmerne blagodati koje su nam ubr. I to na, je blagodat Allaha to što je Allah džanu odgovaraj ka je, upravo si mi zahvali što znaš što si svjestan yes, da su sve blagodati od Allaha dželle To je tvoj način zahvaljivanja kao, kao, kao Allahovog groba. Zatim, u suri Lukman, mudri Lukman, uh, mada ima, o tome sad nećemo govoriti, da li, da li Lukman, Lukman bio Allahov poslanik ili je mudar čovjek, uh, bogobojazan, uh, pobožan, koj, pošten, kojeg je Allah ćemo spomenuo u Kur'anu, sad je to nevažno. U svakom ali, slučaju, u svak, koji... u svakom slučaju uh, ličnost koja zaslužuje pažda, ne zaslužuje pažda, ne Allah spomenuo u Kur'anu savetujući svoga assassina između ostalog između ostalog kaže mu wala mm. tus'ir khaddakal linasi wala tamshi fil ard marha inallaha la yuhibbu kullal muhtalin fakhur is oholostina okreći svoje lice od ljudi ne okreći glavu od ljudi a kako mi, kako da nas mi znamo izbjegavati ako se osjećamo neovisnim kako odma izbjegavamo onoga za koga smatramo da je manji da je bezvredni pa niže niže granga, niže granga od nas. Ugotovo kako će rekoh vidjeti. Uvijek. Nećemo kad, tu družinu na nemište. Ne, ne. Uvijek smo dostupni, je l' smo dostupni za bogataše, za vladare, za ako imamo broj njega, ako znamo još ko nas zove, ako je taj neko student, ako je siromašan, ako, ako nam letro, ako njega neamo mi donjaoški koristi. Svakako smo nas ili ćemo ga ili ćemo odmah prekinuti i, i, i isključiti. I ne idi zemljom nadmeno. Ne ide zemlja u nadmenu, ne budi ohol, ne budi, ne bu, ne budi drzak, jer Allah ne voli ni govori, ni hvali sebe. Allah ne voli ni govori, ni hvali sebe. Dakle, to je pojente. I dakle, zovih ajta i primjera takođe se vidi sva ogavnost i ružnoća grijeha koji se zove oholost. Evo videli smo uh, opasnost, vidjeli smo ukore koje je Allah Rašanuhu, na koje upozorio u svoju posljednog u Koranu, uh, naveli smo dosta korisnih hadisa koliko na vrijeme dozvoljava. Neminovno da je Allah, poslanik alaihi sallam, prenio, odnosno obavijestio nas u svojim hadisima na ovu temu. Mnogi su hadisi koji govore na ovu temu, pa evo, samo da izaberemo one najosnovnije kojima možemo da kažemo skrenuti pažnju na ovakvu bolest. Pa naravno da je, posl. s.a.v. kao dostavljač poslednje Allahe objavio, također skrenuo u svojim hadismama, mnogim hadismama pažnju na opasnost oholosti. Između ostalog, kaže posl. s.a.v. vrlo jasno لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر نيتو учі у جنت онай учим серце буде і трун і трун охолості доволно помен Але айво мало айво мало zekat daj, hađ obavlja i tako dalje. Šta je s tim dobrim dijelima? Znači, ta trunka oholosti poništit sve to. Vidite kako je opasna oholost. I oholosti islani svišćenjaci kažu, oholost zbog čega? Zbog čega se poništa, zbog čega Allah, ne, sam se ne spominje ovdje nikakvo dobro djelo. Kao da i čovjek i nema. ima. Jednostavno, ne možeš ući u džernet ako si ohol, ako imaš trunke oholosti u svom srcu. Zato što je oholost, za dobra djela. Iz to što je otrov za med. Malo otrova u puno meda pokvari sav med. Litar nafte saspite u u 1000 litara mlijeka i mališta u to mlijeka. Može se pit, ne može. Dakle to je, to je problem. Oholost pokvari i uništava dobra djela. Dobro dobra djela. Sav tvoj badi, sav, sav tvoj trud. Zato, zato, zato na njemu srećemo pažnje. I takva srca su udaljena od Allaha milostivog. Zašto? Pa, a, ljudi, prije svega kad govorimo o onim ljudima, mislimo na, na one koji su oholi odnosno na Allahu uputu. Kur'an kao posljednja Allahova uputa, je jedan od najvećih znakova Allaha milostivog prema ljudima. Šta bismo mi bez, bez, bez Kur'ana? Mi o Allahu ništa ne bi znali da nije da nije da nije Kur'an. Da bisnali šta je suština života. Za čega žiju na zemlji? Kur'an je najveći izraz Allahove milosti prema, prema, prema njegovim stvorenjima, prema, prema ljudima. I onaj ko osjeća oholost kad se poziva Kur'anom, kad se poziva slidu putu koja mu je neophodna kao što mu je zrak, kao što mu je hrana i voda, kako će on zaslušiti Allahom milosti? Vjernik je jedno od značenja la ilaha illallah. Između ostalog, la ilaha illallah nisu samo riječi. Mnoštvo značenja se krije u, u, u uh, šehadetu, u potvrdi je Allahova jedinstva, la ilaha illallah Muhammedur Između ostalog, to na la ilaha illallah znači poniženost prema Allahu. Stid od Allaha. Čovjek priznaje da me Allah stvorio, Allah me uputio, daje mi obskrbu, daje mi sve sve blagodati. Dakle Pred Allahom sam ponizan i njemu sam pokoran. Sve ono što je, suprotno, ohol. dakle, sve ono sve što je suprotno, suprotno oholosti je onaj ko prihvata Kur'an i koga ga slijedi ne može, biti, ne može biti ohol. Ako ima pri oholosti, znači njegova iskrenost je onda dovedena, dovedena u pitanje. Imam Ahmed bilježi hadis uh, uh, uh, vezano, vezano za, za dvojicu ashaba Abdullah i Amara i Abdullah i Amara i Asa. Naimonis se ova dvojica plemenitih asaba su sreli na Hadžu na na, na mervi. No, po, poznato, poznati Merovi. No poznato je Safa i Merva. Na Merovi su se sreli i kažu kaže prenoslac hadisa nešto su pričali i onda su se razišli. Abdulrahman ibn a, Abdurrah, Abdullah ibn Amr ibn Asio otišao, a ostao je na Meru uplakan. Plakao je. Pa mu je pričao Muslimani kaže: "Ko te rasplakao? Zašto plačeš?" Pa kaže Abdullah: "Na rasplakom je ovaj čovjek. Abdullah ibn Amr ibn Anas koji je otišao sa odmene koji mi je prenio hadis koji ju je čuo od poslanika sa Abdul, uh, Abdullah ibn Amr ibn Anas je bio poznat ja sam koji zapsivao zapisivao hadise još od, od početka uh, bio je prvi koji je uh, počeo zapisivati hadise poslanika sa sam čuo sam poslanika sa sam kada, kada je rekao ko bude imao oholosti koliko i zrno grošice Allah će ga na glavački strovali tu džhenem pa je ta rasplakao Abdullah ibn Amr kako si vjernik, taka vasha, se vjernik takav vas kako bojaazan iskren posjednisa sam potvrdu njegovu bogobojaznost asopit boji dakle da je šejtan ne zavide boji sada. boji se za sebe jer ne možeš ne možeš kao insan kao čovjek biti bez bezgri, bezgrišno hodat, hodat hodat zemlju ovisam se o Allahu i milosti ne smiješ ogoliti se svojim ibadetom ni svojim ibadetom Isajbadetum. Isajbadetum, kao ja sam bogu bojazni od ovoga. Ja sam ja sam. Ja klanjam noćni namaz, njega, njega ne vidim, da da ja klanjam svaki namaz u džemat, njega ne vidim da dolaz svaki put u džemat i tako dalje. Il moj namaz je pri, pri, primljen nego uh, uh, moja suđice bodja nego nego nego više idu uh, ne možeš se ibadetum, a kamon sa, dru, sa, sa drugim sa drugim bog. Ja Sad... mi ne znamo čiji će ibadeti Allah, primjer. Kada ga sam basri, da kada bi znao da mi se namaz primljen, odma bi poželio da umrem. Samo jedan, jedan namaz. Njihova osobina upravo je upravo i bila to da, da su sve ostale muslimane smatrali boljim oce bojeći se da, da se izdignu. Upravo tako. Ili recimo predaja kada je, kada je Ahmed i mihanbel sa poznatim drugim muhaddisom i učenjakom, Jahe, Jahe Mimoinom, došao u džamiju u Bagdadu i kaže džamija puna ljudi, muslimana, tošta namaz. I između ostalo oni su udržali predavanje. Pa kad su vidjeli kako je džamija, a je puna, kada je Abdullah, a kaže Ahmed ibn Hanbala, Jahjao, Jahjao, ako misliš da si bolji i od jednog ovog čovjeka, zaista si uzavludo. Imam Umet. On je bio čuvar sunneta poslanika sada sebe. Naj, naj, Najveći učinjak svoga svog, svog vremena. Ali ako smatraš da si bolji od jednog ovog čovjeka, da je tvoj iman jači i bolji i veći od bilo kojeg ovog drugog muslimana i muslimanke koji su došli ovdje u džamiju, I su veliko i zamlod. To je šeitanska spletka. Zad, s, s, ovdje također treba objasniti jednu stvar. Kad smo rekli, moj ovaj hadis kojega ga prenosi Abdullah i Mesut također, uh, kad je rekao selem, ja nisam, uh, u čijem srcu bude koliko trun, oholost neće u čuđenet. Jedan čovjek je kazao, Allaho poslaniće, neko od nas voli lijepo da se obuće, da ima lijepo obuću, dobre, do, dobre cipele, dijelo, dobro odijelo. Je li to oholost? ni to oholost. Inna Allahe žeilun johibul Jemal. Allah je ljep i volidje potu, voli Allah voli da se ti znakovi vidi kod njegovih robova. I da se nate nači zahodil Allah Allahu žešaanu. I musliman treba i muslima, se tako da se tako ponašaju. To nije Nego šta je Nego š je oholosstt, ka jeb na selem. Oholo el kibru betarul lhaq wa tun nas. Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. To je oholost. Oholi su oni koji odbijaju Allahovi istinu pored jasnih dokaza i koji omalovažavaju ljudi. Ovdje su objedinjene oba dvije vrste da kažem Obadi. oholosti. I one koje su malo pregovorno vezane za objavu, odbije istinu je. i Tako. s druge strane ljude oko sebe. I ljudi, oni koji ko, odbijaju ljude oko sebe, bez obzira što si, što se vjerni. akle ne smiješ se oholiti nijednom blagodu koju ti je Allah Đališanom podario. Zatim, Imam Taberani bilježi hadis koji ispunjava šarte imama, imama muslima u kojem poslednje sam rekao, koji god čovjek nadmeno hoda zemlju, koji se osjeća velikim, većim već, već od drugih, srešće Allaha na svodnjem danu on će biti na njega srdit. Allah će biti na, ne dao Allah da sretnemo Allaha, da Allah na nas bude ljut, Allah na nas bude srdit. To je kraj. To, to je kraj. Zatim, e, Ibni Huzaym i Ibni Hibban u svojim sahihima bilježi također predaju koje kao je sallam. Prvo troje koje će ući u džennet ili prve tri skupne ljudi koji će ući u džennet jesu nepravedni vladari, bogataši koji ne daju, ne daju, koji, koji ne daju zekat i oholi siromase. Nepravedni vladari. Nema većeg, nema, nema većeg zuluma. Od druga, od, od, i, I obmane, obmane od nepravednih vladara. Oni zaista čine veliko nasilje i siju smutnju na zemlji. I mi smo, toga, mi smo toga svjedoci. Bogataš koji ne daje zekijatu. Zašto danas ima toliko kod nas sirotini? Kažu islamski učenjaci. Dobro zapamtite, kad god se pojavi mnoštvo siromaha u društvu, dakle kad je, kad je nesrazmjerna razlika između između bogataša i siromaha, Imamo na jednoj strani malu grupu bogataša, a mnoštvo siromaha, Znajete da bogataši na ispunjavaju svoje obaveze prema, prema Allahu, odnosno prema siromasi. A da la se dažu. Nego su se uzoholili, uzoholili. misli da je on vlasnik toga, da je on, da je on sve uh, stekao za sebe i da nema da niko, niko nema pravo na njegovu imetku, onda se pojavi sirotinje. I ona se pojavi sve ono što što, što kao posljedice posljedice takvog takvog odnosa i ponašanja i naravno oholi sinoma sinomašan ohol čime se oholi zbog zbog čega zbog čega se oholi to je takle e zatim u jednoj drugoj predaji stoji kaže postani se sam trojicu Allah voli a trojicu još više trojicu Allah mrzi a trojicu još više Allah anđelašanov voli čovjeka, pobožnog čovjek pobožnog čovjek koji je predan Allahu dželle džalaluhu Ali mladu Bogo osobu još viši. biomad izbij bio djevojka. Voli da režljivog čovjeka, ale da režljivog bogataša, da režlivog siromaha još više. Iako nema dovoljno dovolno da ja, opeti daje zašto? Zašto se odi smo je darežljivi siroma. Zato š se takav čovjek, to je doka za so isstinski na Allaha, že ša zna da je ta iime tako da Allah. Allah njemu propisu na faku. I on zna da, da mu ta, i to njegovo dijeljenje koje malo od tog malo daje ipak potre, onima koji su još, još siromašni od njega, neće mu manjiti, neće mu manjiti, me, neće mu manjiti, nego će povećat, beričiti njegovu mjeru. Uh, I voli poniznog čovjeka, a poniznog bogataša još više. Allah Đelešanuhu mrazi razvratnika, kao reći na sami. Ali razvratnog starca još više. Razvratnika. Mrzi Allah. Al posna koje kod starih osoba kod kojih se gasila strast, a opet opet opet voli razvrat. Allah mrzi škrtog čovjeka, al škrtog bogataša još više. I Allah mrzi oholog čovjeka, a oholog si romaha još više. Dakle to je, to je to je onaj, to su stvari uh, koje su vrlo jasne i decidno upućuju upućuju na, na, na to koliko koliko igri oholost i koliko je takav čovjek udaljen od Allaha milosti. Zatim ćemo ovdje spomenuti još jednu predaju. Kada je čovjek, došao jedan čovjek poslaniku s.a.v. u njegovom društvu bio uh, jedan siromah. Ali ovaj se pojavio u svom ogrtaču uh, i, i, i, i, i njegov gard je bio takav. Poslanik s.a.v. je prezirao njegov, t -t takvo njegovo ponašanje pa je upitao da li bi ti poželio da budeš k'ovaj siroma A ovog siromaha je upitao da li bi ti poželio da budeš k'ovaj vrtač. A Oholi čovjek je shvatio uh, da, da, što, Na što je poslanića aludira, pa je rekao, Allah poslanić kao kefaret, kao iskup za ovaj svoj grih, za tu holost u tom trenutku koja, koja me je obuzela. Ja dajem pola svog metkovom siromaha. Poslanića pitao ovoga siromaha hoćeš li uzeti od njega taj metak? Neću vallaha. Zašto? Kaj bojim se da ne upadnem u stupicu samo obmane u koji je on upao. upao Rađeću, ostati tu da onaj ostacuje ovako kakav jesam ja zadovoljan sam sa onim mi me, je Allah dao da me ne bi snašlo da ne bih upao u stupicu oholosti samo obmani jer to udaljava od Allaha milost ovako ja sam zadovoljan sam onim mi je Allah dao zato ne ja samišni Allah odredi jer oholost uništava berić oholost uništava beriče tu ime tu u životu jedna od posljedica na na na ljudi bolje razumiju kad sve prevedemo u u, u kontekst opipljivog tako gotovo kad je u pitanju imetak evo kako evo jedna jedna jedna zanimljiva predaja kaže neki vladar je bio na putovanju i naišao je naišao je pored porednog bostana punog šipaka rodili šipci rodio nar vidio je volšću A ključiotats bio vlasnik, vlasnik to, tog Bostana te bašči. Pa je zamolio da mu donese ili da, da, da od jednog šipka da napravi da mu napravi jednu, u jednoj posudi sok. Ona je otišla, ubrala jedan šipak i napravila punu puno zdjelu soka. Kada je vladar probao, vidi je sladak lijep ukus, pa kaže od koliko šipaka s napravila toliko soka, je samo od jednog. Hajde, daj mi još. U tom trenutku kad je Devojčica sašla da pravi i e, e, drugu turu da donese sok. Ova vladar je Vladarje, u njegovom srcu je ponikla zla misao. On kaže: "Pa što ne bih ja uzo ovaj, ovu baš vidi kako je dobra, kako je rodna, ja sam svakako vladar, vladam ovom državom, zašto ne bih ovo sebi prisvojio?" Kad je Devojčica se vratila sa, sa posudom, bilo je pola samo posude i soka i kad je vladar probio je gorak kad od koliko šipka kas napravilo kad od pet kad kako od pet pola posudi i gorak prije. sok a malo prije samo od jednog šipka čitava puna puna posuda i sladak sok a nije vojsa pametna da kaže možda je kod vladara ponekla zla misao o njegovom srcu ači Vladar, Vladar, je htio da zbog svoje oholosti, zbog toga što on smatra da je to njegovo, ono moje, ja, ja vladam ovom državom i šta šta da, kad Je sve moje, što ima veze da uzmem još i ovo. Ili, ili, ili jedan jedan dio toga. Dakle oholost uništava i Bericet u, u, u život u životu kod ljudi. To sigurno ljudi puno bolje razumiju. Evo, nekako se da ne bi se stekao neki pogrešan dojem, Znamo da je na suprot na suprot oholosti je ta poniznost. E sad, da ne bi ljudi došli u onu situaciju znači, e, da kažu dobro poniznost, ali trebamo ovdje napraviti jednu razliku između poniznosti i poniženja samoga sebe. E, mislim da naravno islamski principi e, sigurno ne idu ka tome. Pa da malo samo spomenemo tu razliku, znači kako izbjeći oholost, a ne pasti u poniženje samoga sebe, što sigurno nije, nije, nije princip islama. A vrlo je važno dakle, ovdje e, spomenuti ovu suprotnost oholosti, što je stvari pozitivna, što, što je vrlina, a to je, to je poniznost. Dakle, e, želimo kazati da čovjek neće popraviti svoje stanje, svoje duševno stanje, neće biti zadovoljan sa samim sobom i neće Allah bi sa njim zadovoljan dok ne svati svoju pravu vrijednost. A ne može ih svati dok se ne, ne vrati u okrelje Allahove uputni tada će on shvatiti da je u stvari poniznost prava osobina. Da je to osobina iz čovjeka koji se istinski potvrđuje kao čovjek, kao halifa na zemlji. Kako ga je Allahčešo. Tako je, kako je. On ispunjava tada svoju ulogu za koju, zbog koje je Allahčešanu istvorio na, na, na pravi način. Naravno, dakle, ta poniznost ne znači ponižavanje, ne znači kukavičluk, ne znači... Dakle, vjernik je ponosan, a nije ohol. On je ponizan ali al, al, al ne smije dozvoliti po, po, po, ponižavanje samog sebe i svoje ličnosti. Nesvrini Malik prenosi hadisu koji mi kaže, ko osvane je tužan zbog dunja aluka, zbog svog stanja, znači nije zadovoljan, zna. taj se srdi na Allaha Đalešanu. On nije zadovoljan na lahodru, ono što mi je Allah odredio. Ko osvane žalejeći se na musibet, na, na ono iskušenje koje, koje ga je snašlo, on se želi na Allaha Đalešanu ko se ponizi pred bogatašom, danas imamo mnošto takvih primjera. Mnošto takvih primjera gdje ljudi imaju komšiju bogataša, ali je vrlo ohovo i on ne može drugačije dobiti. On zna da neće od njega dobiti ni mrvice ako se ne ponizi. Ako ne pokaže pred njim koliko je on puza, koliko je u odnosu na odnosu onoga koji, koji ima odrižno bogatstvo. Ko se ponizi pred bogatašom da bi dobio nešto od onoga što on posjeduje, On izaziva Allahovu srđu. On izaziva Allahovu srđu. A u drugoj predaji kaže, tražite svoje potrebe s ponosom. I kao radnik, i kao, imaš, i kao studenti. Ko se to može oholiti iznad tih ljudskih prava? Ako se on taj koji je tebe, ako se oholi, koji ima određenu funkciju, to je njegov problem, ali ti se ne smiješ ponižavati. Kao što ne smiješ oholiti, ne smiješ se ni poniziti pred njim. Da. tražite svoja prava s ponosom jer sve stvari su su određene dakle od, odvijaju se prema prema Allahu prema odred. Allahu odredbi I, u jednom dijelu svog hadisa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem šaraful mu'min kiyamuhu bil lejl ve 'izzuhu stigranun min nas veličina muslimana je noćni namazu. musliman i musliman pogledaj kako kaže šta noćni namaz to je vrijeme kada vjernici i vjernica se približavaju Allahu Tu oni sviđaju svoj račun. Tu oni svoju dušu opremenjuju, čisti, priznaju svoje grijehi i tako dalje i tu se tu se prsa i grudi širi. Tak a njegov ponos je u čemu? U neovisnosti od ljudi. U neovisnosti od ljudi. I uvijek molta Allaha uどbde nas učini neovisnim od svih stvorenja. A ovisnim samo Allah, jer svakako smo ovisni Allahu džellešanu. Čakšta više, komentatori Kur'ana kažu za Kur'anski ajet a lemnaš rachlaka sadraka, jia koje objavljen poslaniku sa selem i odnosi se samo na njega a lemnaš <tod> <tod> rachlaka sadraka, zar mi nismo tvoja prisa rasprostranil wa vadajna anka vizrek alladhi anka dhahrak iskinuli teret koji pritiskao tvoja, tvoja plaća va rafojna laka dhikrek ispomenata vissoko uzdik koliko vjernika i vjernica imaju udjela u tome mnogo mnogo zavisi, dakle zavisi zbog zbog svog imana zbog svoje pobožnosti zbog svoje poniznosti zbog svoje iskrenosti zbog ti lijepi osobina je što je veći iman više, više su onaj čovjek koji čovjek osjeća veću radost u svojim grudima grudi su rasprostranjene Čovjek koji je dobro vjernik, zahvalan je Allah u svakom stanju. Imaš udjela, imaš udjela u tome. Ili u hadisi i kuciju kaže, kaže Allah u svakom stanju ne prenosi te riječi. Kaže Allah, ja primam namaz od onoga koji se ponizi pred mojom uzvišenošću. Allah prima namaz od onoga koji se ponizi pred Allah, koji je iskren Allah, ko strast svoju sputa od grijeha, ko ne ustrajava, ko ne ustrajava u grijehu, ko hrani gladni, ko i gladni, ko je, prema nevo, ko je samilostan prema nevolnicima ko pruža utočište putniku, namirniku, usamljaniniku, čovjeku koji dođe u jedno mjesto koje je, za, koje je za njega nepoznato. A sve to čini samo radi Allaha veličnih. Tako mi moje uzvišenosti veličnije, kaže Allađašano, svjetlo njegovog lica je kod mene veće i jače od svjetla sunca. Ako traži od mene ja ću mu dati. Ako se nešto za nešto zakune mojom veličinom, njegova zakleta će biti, njegova zakleta će biti ispunjena. On je zaštićen on je u njoj mojoj blizini I, i ja sam ja sam odredio meleke čuvare koji, će, koji, koji, koji ga štiti od svih belaja. Dakle, i kaže dali kao primjer Jana Taferdeus. Njegovi plodovi su obilni, netaknuti i oni se ne mijenjaju. To je primjer istinskog vjernika. Vjernik nikada ne, smije, nikada ne smije sam sebe ponižavati kao što ne smije biti ohol. To dvoje. ne. Mogu. Oholost i iman ne mogu se spojiti sa ima. Takođe oholost i samo ponižavanje ne mogu se spojiti u srcu, u srcu jednog vjernika ili vjernici. Jer vjernik živi na dunjaluku radi Allahov zadovoljstva, ali zbog toga je jedno od osnovnog njegovih svojstava poniznost, odnosno dobročinstvo, prema svojoj porodici, prema komšijama, prema prema prema svim ljudima. Dobro I kad je siromašan, on je ponižan takođe i dobro i dobro su najbolji od, od vas oni koji kaže psan salam koji najviše koristi ljudima. Abu Bekr je bio halifa i prijehila na što je posto halifa i kao halifa muzao je išao je da onim starim osobama, starim nanama išao da muze deve, onaj ovce i koze A radio je to i prije nego što je postao halif. Nije ga to ništa izmjeno? To ga ništa ne promijeno. Ima vlast. Ali je to dio moga hlaka, dio njega. I ona zna da Allah Đelešanu sve vidi. I to radi sa mojima Allah Đelešanu. Omer radijallahu ta'l'an, avdurahmane avf pripovijeda. Jedan put sam kad je vidio Omera, nosi mješinu punu vode. S sva su mu leđa mokra od, od, od toga. Kao halifa. Pa mu kažem i priđem, subhanallah, ja, emir al mu'minin, šta to radi? Što sam sve ponižavaš? Kaj, šuti, Abdurrahman, majka te ne imala. Ja sam u jednom trenutku, evo zbog čega sam to uradio. Kaj, bio sam sam u svojoj sobi i onda duž, moja duša me je postakla da, da ovako razmišljam. Kaj, Omer, dojučije si bio obični čoban, čuvao si deve i ovce svom babi koji bi vrlo strog prema tebi, mnogo te tukao. I, pro, i, i, i proganjao, sad pogledaj, sad si halifa velike islamske države, imperije. Pa sam na ovaj način kaznio svoju dušu. Da ne bi otvorio vrata. Da ne bi otvorio vrata oholosti. Ne smije, jer ohol čovjek ne može biti pravedan. Ne može biti pravedan. Oholost ne da čovjeku da bude pravedan da ispravno razum i da bude da bude da bude dobro Zer isto je tako. Ovo govorimo sve zbog toga što s, s, s, može nas e šejtan napasti sa strane, da dakle, može neka progovoriti ta osobina kod, ali ima neka Aldrei, djela kojima kojima da, mi kojima možemo ima i mehanizmi me, mehanizmi kojima nam Allah dželle na kojima ukazala Allahova objeva, Allahova uputa i Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kojima mi isprečavamo, sprečavamo tu oholost. Abu Zer u jednom trenutku kad se posvađao sa, sa Bilalom, rekao mu je ružna rič. Nazvao ga sinom Crne Robinje. Kasnije se pokajao, kad je poslanic na Crne mreka, bozor je plakao mnogo zbog toga. Teško mu je bilo. I onda je stavio svoje lice, svoju glavu na zemlju. Rekao tako mi, Allah, neću je bilo, podiš svoju glavu, dok ti svoju nogom nestaneš na moje lice. Znači, eh, vjernika boli taj greh. Svaki greh, a, a kamoli taj trenutak nesmotranosti kada ga je, je šeite na posle strane oholosti. Omer ibn al-Aziz kao halifa, I mi često puta se ljudi pitaju jer znaju, no, već njemu smana zna, recimo, da je u Ljubavno-Omeravni raziza takvo blagostanje vladalo da se nimo mogo me dati zekijat. Da nije bilo siromašnih ljudi. Zašto? To je ta pravednost. Gledaju ga kao halifu, sjedi dok mu se košulja suši. Pa ga pitaju što to radiš? ka će kada mi se košulja osuši. Ka bazar pa nemaš drugu, ka imam, ka je podar, podcip podarana. Ali on je halifa. Nije se imala kome dati sadaka u njegov u njemu u njegovu u njegovu vrijeme. Al on kao hal prije toga prije toga on se on se nije tako ponašao. Nego kage za dobio vlast, on je vidio koliko je to svatio koliko je to odgovornost. I onda je sebi uskraćao mnogi stvari da ne bi uskra da ne bi uskraćao, da ne bi neprevedan prema prema nije dozvolio snaga imana, njegovu, njegovog uvjerjenja, njegovog vjerovanja, Allahu dželle šanu i želja za Allahovim zadovoljstvom nije mu dozvolila da, da, da, da, da, da se ozholi. Da Allaha molimo da nas sačuva od holosti, gordoosti, da nas učini iskrenim vjernicima, poniznim ljudima i dobročiniteljima i da nas učinje od onih koji će biti spomnjani po dobrom u generacijama koje dolaze poslje nas. Profesore, amin. Prije svega, profesore, hvala na ovim zaista predivnim savjetima i uputima i ovim slikovitim primjerima iz koji se nadam da, barem ja jesam, nadam se da i naše godateljstvo je dosta pouka i poruka i doradnog susreta. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Poštovani gledalci, Ubijeđen sam da smo nakon ovih prelijepih savjeta uvaženog profesora Bušatlića odlučili da ćemo se čvrsto dati u koštac u borbu protiv ove zaista opake izle bolesti. A evo, na današnjem družnju smo imali priliku da vidimo koji su to mehanizmi i kako nas Allah uzvišeni u svojoj plementoj knjizi i njegov, Allah, njegov poslanik Muhammed, alaih salatu wasalam, upozorava i upućuje da je se sačuvamo. Do Narodne emisije stazama plemenitosti ostanite nam u dobrom raspoloženju. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.